Так він сказав, Аполон не відмовив непослухом батьку. Швидко з ідейських висот у січу спустився жахливо, виніс з-під стріл і списів серпедона божистого тіло, аж до ріки в течії, струменистій обмивши старанно, мазю на тер амброзійною, в шати окутав нетлінні. Потім узяти його, дручив вожаям бистролетним, Снові і смерті близнятам, щоб ті віднесли його тіло В рідні простори лікійські, до свого багатого люду. Автомедонта із кіньми, Патрокол тим часом гукнувши, Гнати троян і лікієн почав у сліпому шаленстві. О, нерозумний, стерігся б він так, як Пелід йому радив, був би загибелі злої, уникнув і чорної смерті. Дуще проте від людської є воля великого Зевса. Він настрашить і хороброго і легко звитяги позбавить, навіть тоді, коли сам перед тим спонукав його битись. Дух бойовий збудив він, і зараз у грудях Патрокла. Хто ж то був перший Патрокле, і хто був останній, і з кого зброю ти зняв, як на смерть, і тебе прирекли вже богове? Першим Адрест убив, тоді Автоноя, Ехекла, потім Періма, Мегада. Епістора ще й Меданіпа, А після того Еласа і Мулія Разом з Пілартом. Їх повбивав він, А інші про втечу лиш думали кожен. Високобрамну трою Здолали б руками Патрокла Взяти Ахейські сини, Так бився він списом завзято. Коб не стояв тоді Феб, Аполон, на збудованій гарно вежі, на згубу йому, а троянам, готуючи поміч, тричі ботой поривався на виступ високого муру, тричі вітіля полон відкидав запального патрокла. Вщіт сяйний щоразу нетлінною б'ючи рукою. А як четвертий він кинувся знову на бога подібний, феб громовим йому голосом слово промовив крилате. Геть іди, паростку, зевсів. Тобі не судилось, патрокле, списом своїм столицю відважних троян зруйнувати, ані самому Ахілові, хоч він багато сильніший. Так він сказав. І Патрокол назад тоді трохи подався, тільки б уникнути гніву далекострільного Феба. Гектор у скейських воротах затримав баских своїх коней, однокопитих, вагаючись, вир повернутися битви чи наказати військам за муром міським заховатись. Поки роздумував він, Перед ним Аполлон і з'явився, постать прибравши могутнього в повному розквіті мужа Асія, дядьком по матері був він в покірнику коней, Гектору, братом Гекубі і рідним Дімантові сином, що у фрігійськім краю проживав біля течій сангарських, в постаті цій Аполлон. Син Зевсе до нього промовив, «Гекторе, що ж ухиливсь ти від битви, так не годиться? Будь я настільки сильніший, наскільки я слабший от тебе, ти ще скоріше у тузі страшній із війни втіка губи, міцно копитих мерщій на Патрокла лажени своїх коней. Може, здолаєш його...» І дасть Аполлон тобі славу, мовив це бог, і знов до змагання людського вернувся. До Кебріона відважного крикнув осяйливий Гектор, коней знов гнати у битву. А Феб Аполлон, між аргеїв, легко пройшовши в Юрбі, в їх лавах страшне замішання викликав Гектору з військом троянським готуючи славу.